Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Слово». У студії Олена Захревич та Олексій Богданович. На початку березня традиційно відзначається день народження Тараса Шевченка. Тарас Григорович був надзвичайною людиною, але розпізнали його як величного митця не відразу. Осяжність творчості Тараса Шевченка стає зрозумілішою з відстані часу. Щороку у Шевченківські дні ми не просто згадуємо нашого українського генія, а що раз потверджуємо, що він з нами у своєму вагомому слові. Мені здається, що багато у чому це заслуга саме Шевченкової творчості і діяльності, що наші прадіди почали думати як нація. Говорив він з усіма нами, ще тоді ненародженими, і звертався до нас сьогоднішніх як істинний пророк. І це не голослів'я. Філософія його творів глибоко індивідуальна, особиста. І разом з тим ґрунтується на національні ідеї українського народу, його ментальності. Шевченко для кожного свій і у кожного свій. Його феномен намагаються пояснити літературознавці, мовознавці, культурологи. Про сучасні дослідження мови Шевченка розповідає доктор філологічних наук завідувач відділу стилістики і культури мови Національної Академії Наук України, член-кореспондент Національної Академії Наук Єрмоленко Світлана Яківна. Недавно вийшла книжка Віталія Макаровича Русанівського академіка «У вічності слово». І він вже підготував історію української літературної мови нарис і там великий розділ про мову Шевченка. У нас є великі джерела для дослідження мови Шевченка. Це і словник поетичних творів Шевченка в двох томах 1964 року 1985 року словник російських повістей Тараса Шевченка і останнє видання, яке дає дуже багато для дослідників це Канадський інститут українських студій Конкорданс поезії мови Шевченка, де кожна словоформа представлена в мінімальному контексті і де ви хочете знайти як скільки разів Шевченко, наприклад, вживав слово-слово, і ви побачите, що це 175 разів. Хоч це відбитою словнику мови поезії, поетичному нашому, академічному, але він уже програє порівняно із цим останнім виданням, тому що там немає усіх контекстів мінімальних. А тут ви можете дізнатися, скільки яких слів і як вживав, у якому контексті вживав Шевченко. Скажемо, така інформація у книжці Віталія Макаровича Русанівського про те, що сучасник Шевченка, лексикограф Білецький Носенко, підготував словник української мови, і Віталій Макарович дослідив, що дві тисячі слів цього словника сучасника Шевченка, і дві тисячі слів тих самих літер у словнику мови Шевченка всього тільки спільні між ними є п'ятсот слів. Всього лише п'ятсот слів. Тобто, чому ж? така різниця. Тому що Білецький-Носенко писав загальномовний словник, а індивідуальної мову творчості. Це зовсім інший словник. І, звичайно, з останніх років можна згадати працю Анатолія Майсієнка про декодування Шевченкового вірша. Можна згадати дослідження, яке планується до з'їзду славістів про мову Шевченка, спільна академія, інститут наш і університет. Це джерела мови Шевченка. Сковорода і Шевченко, Котляревський і Шевченко. Шевченко і його сучасники – поети-романтики. І, звичайно, Шевченко і наступники. Це все маємо шукати конкретно у слові. Перше, на чому він виріс? Звичайно, він виріс і на літописах, і на історичних легендах, на пам'ятках. У його бібліотеці були зібрані усі фольклорні записи. Він просив і на засланні, всі записи про Україну, а відповідно і мову ж. Звичайно. І все це відбилося у багатстві його мови, у його словнику. Перше, що вражало сучасників, це близькість Шевченка до фольклору, до народної мови, як Нечуй Левицький писав. Коли читали Шевченка, не могли повірити, що це не народні пісні. Всі думали, що це так, як народна пісня. Але насправді це зовсім дуже віддалені навіть речі». Парас Григорович Шевченко багато працював над словниковим складом своїх творів, тому у нього таке багатство мови. Докладніше розповідає доктор філологічних наук Світлана Єрмовенко. Як Шевченко образи свої утворював, теж ж він користувався загальновживаною мовою. Але коли він писав, що плани широкополі і Дніпро і Кручі було видно, було чути, як рева ревучий, то лани широкополі, не так як учні в школі сприймають, що це широкі поля. А як Шевченко з його музикальністю, з його чуттям слова, міг сказати. Лан і поле в одному словосполученні. Лани широкополі не міг, бо якщо знати Шевченка, то у нього є за сонцем хмаронька пливе, червоні поли розстилає, і сонце спатоньке зове у синє море. Тобто знати мову Шевченка треба в усьому обсязі. І прочитувати оце зміст його слова треба в усьому контексті. Кажуть, Шевченко не писав «тоді», а він писав тоді. Академічне видання має зазначити так. Але народ сприйняв Шевченкову мову як тоді. Шевченко писав «нігде не чуть». Ми в літературній мові маємо «ніде не чуть». Що ми порушили Шевченкову мову? Ні. Він відбивав тодішнє сприйняття. Так само, як він часто не розрізняв у своїх автографах «і-и». І. Ненаголошене «е» і «и» – це не означає, що він – не творив літературну мову, що він не нормував її. Про новотвори і не лише у творчості Тараса Шевченка розповідає доктор фіологічних наук Світлана Єрмоленко. У Шевченка є такий новотвір «Мова-розмова» через дефіс. Ця «Мова-розмова» у нього фактично в кожному вірші є. Ну, згадаймо, «Не кидай матері», казали, «А ти покинула, втекла». Шукала мати, не знайшла та вже й шукати перестала. Розмова, якби зустрілися ми знову, чи ти злякалася б, чи ні? Яке птихе те слово? Тоді промовили б мені. Розмова, розмова. Чи роздум, так само розмова? Ну щоб здавалося слова? От, до речі, відомі слова афористичні. Ну щоб здавалося слова? Слова та голос. А спитайте у сучасних учнів, чому слова та голос? До чого голос? Тому що голос – це було значення відбите в словниках мелодія. А Шевченко написав ці слова, коли він почув українською мовою пісню на засланні. Слова та мелодія. Співав старий солдат пісню українську. І Шевченко вилилося це новини слова, ну щоб здавалося слова, слова та голос. І я, коли цю ідею неокраєного крила слова кажу про мову Шевченка, що це неокрайне, необрізане, необчекрижене, безмежне, безмежне, безмежний океан слова і думки у Шевченка, яку треба прочитувати. Колись мене вразила оця метафора «Нехай же вітер все розносить на неокраєннім крилі», так само вразила колись вона Євгена Маланюка, ця метафора. Є в нього такий вірш, спогад. І все частіше пригадується синь Херсонщини, дитинства краєвиди, стихія степу, Сонячна синюха, граніти скель і вітер верховий. Він плинув важко, впертий і безмірний, мов хвилі гнав важкоколосий. Лан тоді ставала майже намацальна, тарасова метафора могутня про вітру неокраєне крило, Тобто необмежене поле дослідження – про те, як Шевченкова мова пронизувала дух і думку наступників. І це не тільки афоризми. Коли я подивилася у Василя Сімовича про мову Шевченка статтю, він наводить 31 афоризм. Ну, такі відомі нам афоризми і на оновленій землі, зашмат гнилої ковбаси, чиї сини, чиїх батьків, ким за що закуті, варшавське сміття, грязь Москви – Коротше кажучи, всі такі соціально значущі афоризми, а от такі не спалося а ніч як море. Це ж теж уже Шевченків поетичний. Фразеологізм. І таких у Шевченка, якби ми вчились так, як треба, то їх було б дуже багато. «Все йде, все минає, і краю немає». Або «Світ ясний», «Світ тихий». До речі, один з улюблених епітетів Шевченка – «Тихий», «Тихосумне слово», «Тиха розмова». Тобто це для нього дуже близький, рідний. Таких Афоризмів, контекстів – безмежне море. І, звичайно, в плані цьому досліджувати, що естетизувалося. Показати, що Шевченко був, писав Франко, грація вислову була у нього. Він в свій час був модерним і в наш час лишається модерним поетом. Його сучасність, звичайно, ми маємо показати. А це можна показати тільки досліджуючи, проникаючи в семантику, у контекст. І підтверджуючи, що мова – це не просто знаки тільки, а що це світогляд. Чому його так прийняли? Чому мову прийняли як свою усі українці? І на, на Дніпрянщині, і в Західній Україні чому як свою прийняли? Тому що думка була для всіх, і почуття вони були однакові. Освячена, ми кажемо, мова, Шевченкова мова – це народна мова, освячена генієм Шевченка. Доктор филологических наук Светлана Єрмоленко Присвятила чимало часу и сил дослідженням мови Тараса Шевченка Мови символюции и его творчества Далее Светлана Ермоленко я, так би мовити, поставила за мету показати Шевченкові мовно-естетичні знаки української культури, у мові Шевченка, що це от такі, як неокраєне крило слово, або ми скажемо, це метафора холодним вітром однадії вже повіяло. Метафора це не проста, хоч фразеологізм у нас є, коли ми кажемо нові вітри в публіцистиці повіяло новим вітром, тобто змінилася ситуація, але холодним вітром однадії вже повіяло. Це дуже сучасний і дуже глибокий метафоричний але я бачу тут зв'язок вітру, і гуде вітер вейме в полі, і повій вітри на Україну. І все, що у Шевченка, коли вітер розносить все по полю, це і забуття історії, і спогад, і сум. Тобто у нашій культурі, художній культурі і фольклорній культурі це зовсім непросте. Слово так само, як і вишневий цвіт. Якщо у драча у поемі на смерть Шевченка, і скільки світу плині літ, вишневий вітер з вишневих віт, це теж не про це. Це треба згадати і Івана Вишенського Франка, і гілку ту вишневу, і вишневий цей запах, і, звичайно, садок вишневий коло хати. Я б говорила про. Те, що мені дуже близька тема, як наступники Шевченка, навіть не здогадуючись, що вони мислять образами Шевченка, бо це десь з материнським... Молоком у них увійшло, як Шевченко писав, не оцурав з того слова, що мати співала. М'як академік Русанівський казав, що мова, якраз коли Котляревський енеїду написав, це була реанімація національної свідомості. Що вони відчули, що вони українці, як писав Котляревський, не тільки, щоб троянське плем'я удержало на вічне врем'я імення, мову. Віру, вид. На жаль, цю цитату колись у школі на інші звертали увагу. А зараз треба було б на такі звертати увагу. на Те, щоб ми в цьому глобалізованому світі не загубилися. Для цього ми маємо плекати Шевченкову мову. А от як ви ставитеся до того, що зараз Шевченка почали в основному згадувати саме в березні? У нього ж ніби світова слава. Практично в усіх країнах світу стоять йому пам'ятники. Пам'ятники. Пам ну що, в нас знають футболісти Шевченка. Що ми про світову славу будемо говорити, я кажу інакше. Нам треба українцям повернути... В Україні мислення українське в Україні, звичайно, що нас мають вирости при сучасному такому знанні англійської мови і інших мов світових перекладачів, які б захотіли донести. Хоча я думаю, що дуже важко, дуже важко перекладати Шевченка. І чому в нас всюди ми? Ми зустрічаємося з тим, що мало знають про нас у світі, бо в нас мало іншими мовами перекладів з української літератури. Мені, наприклад, нещодавно довелося побачити переклад заповіту і в Мене це просто аж навіть чомусь шокувало. Знаєте, здавалося б, так і має бути. Усі основні мови світу мають бути охоплені, але, з іншого боку, це нас дивує. Ну, а що дивує, колись було в радянський час видані заповідь. Я знаю, скільки мовами книжечки були такі з подвійною українською мовою, іншою мовою. Звичайно, ви ж знаєте, що дуже популярні були соціальні мотиви визволення з-під національного гніту, були популярні в Африці. І, звичайно, Шевченко своїми цими мотивами був відомий в усьому світі. Але зараз... Акцент, очевидно, у вивченні мови Шевченка треба робити на тому, що в нього такі загальнолюдські проблеми, такі проблеми спілкування, пошуки друзів, пошуки самого себе в собі, розуміння, розмова з собою, розмова з Богом, розмова з людьми і людяності. Він був дуже людяною людиною, і він відчував оце приниження, коли до людської особистості як ставляться. Він дуже гостро відчував. Тому мені здається, що оце переклад нас дивує, але нас не повинно це дивувати. Бо якщо люди будуть замислюватися про те, що свобода це насамперед свобода в собі, свобода людини, яка не зашорена ніякими іншими, як кажуть, ідеологемами, а тим, що вона пізнає глибше саму себе. Так от пізнання, що Шевченка, те, що в його творчості є, надає дуже багато для інших. І тому будуть переклади. Будемо на це сподіватися. Дуже вам дякую. Будь ласка. Тож, пізнаваємо себе, пізнаючи творчість Тараса Шевченка. Шануємо, зроблене нашими попередниками і сучасниками. Пликаємо нашу мову. Щоб бути собою, щоб мати внутрішню свободу, щоб, як сказала Світлана Єрмоленко, не загубитися у глобалізованому світі і залишити нащадкам цей найбільший скарб, який є у нашого народу». Пишіть нам на адресу програма слово Національна радіокомпанія України Хрещатик 26. Наш поштовий індекс 01001. Або ж на електронну скриньку letter@nrcu.gov.ua з позначкою до програми Слово. Автор передачі Олена Ткаченко. Режисер Лариса Оласовська. Звукооператор Людмила Будко. Щастивим. До нових зустрічей.